la microfon este preotul Valeriu care aduce cu multă bucurie programul L136 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, în cadrul programului de astăzi avem câteva gânduri cu privire la versetul 15 din Luca de la capitolul 10. Haideți însă pentru o scurtă vreme să mai poposim în muntele unde... Juriga, bătrânul Juriga și cu tânărul Pavelica își pregăteau prima cină pe care o luau în coliba lor, în care poposiseră din nou după ce își petrecuseră vacanța de iarnă jos în sat. Bătrânul, deci, s-a dus în pădure după o grămadă de frunze să poată să îmbunătățească aspectul colibei, iar mititelul Pavelică pregătea supa. Vreascurile pârâiau în voie, umplând de lumină fața grijulie a micului bucătar. Peste apa care fierbea în cratiță, copilul a aruncat un praf de sare, puțină grăsime, chimion, ceapă, câteva feliuțe de pâine uscată și când supa a fost destul de fiartă, a luat de pe foc cratița. Bunicule, bunicule, supa-i gata! Ia că vin, copile! Într-o clipă, bătrânul se întorcea gâfâin cu o coșcogeamite sarcine de frunze uscate, pe care a pus-o într-un ungher al colibei, în timp ce sudoarea îi șiroia pe fruntea încrețită de vreme. Ah, cât tare grea, zise moșneagul trăgând o înjurătură șticolea. Scoase apoi din manta două linguri și început să mănânce cu poftă ca și tânărul său tovarăș. Măcar că rețeta acestei supe nu e nici o carte de bucate, ei s-au spătat ca la un prânz regesc. După asta ei își potrivire un pat plăcut și îmbietor așternând peste grămada de frunze uscate o pătură gospodărească. Soarele era drept în creștetul muntelui la amiază când ei se lăsară puțin să se odihnească. Copilul a pus peste bunicului un cojoc vechi de miel, se înveli și el cu mantaua și cât ai numărat până la cinci, ei dormire buștean. Focul ardea mereu în mijlocul colibei. Ca și cum ar fi ar stămâie pentru jertfă, așa se înălța fumul, drept spre cer, străbătând coama acoperișului și amestecându-se cu mireasma de rășină. Se simțea peste tot primăvară. O mireasmă proaspătă îmbălsăma toate, pământ, apă, iarbă, copaci, într-un cuvânt totul. Natura e ca un copil pe care mama îl pune într-o baie parfumată după ce s-a trezit din somn ca să-l apoi în brațe. Încheiind povestirea aici, cu privire la starea înălțătoare de spirit pe care o simte omul când se află în mijlocul naturii, îmi vine în minte un test pe care l-au făcut americanii cu privire la stabilirea gradului optim de intensitate a zgomotului, cel mai favorabil dezvoltării funcțiunilor organismului omenesc. După mai multe cercetări făcute, au stabilit că intensitatea de aproximativ 14 decibeli favorizează cel mai bine dezvoltarea funcțiunilor omenești. Acum, următoarea întrebare era unde găsesc ei această intensitate de zgomot. Destul de interesant, știți unde au găsit-o? În pădure. De aici s-a tras concluzia că totuși Biblia este adevărată, pentru că Dumnezeu când l-a făcut pe om, nu l-a așezat într-o grămadă de blocuri ci l-a așezat într-o grădină. Ce bine ne-ar face nouă, mai ales a celor care trăim la oraș, dacă ne-am face obiceiul ca ori de câte ori putem să ieșim din mijlocul aglomerației, dacă avem munți în apropiere, să facem bine să ne ducem la munte, dacă nu în păduri, prin parcuri, oricum, în mijlocul naturii. Ceea ce gustă un om în mijlocul naturii apropiindu-se de Dumnezeu, nu se poate nici compara cu nimic din ceea ce face omul prin el însuși ca mijloc de distracție. De altfel, în loc de distracție, el face ceva de distragere dinaintea lui Dumnezeu. Prin tot ceea ce face omul ca să înlocuiască apropierea lui de Dumnezeu, singurătatea cu Dumnezeu, nu face decât să se distragă de la Dumnezeu și să se distragă de la propria lui fericire. Iată ce viață fericită trăiau aceștia doi. Este greu să vă imaginați pentru dumneavoastră care n-ați obișnuit să mergeți în pădure în munți. Dacă însă v-ați fi dus și ar fi un obicei al vieții să vizitați mai des pădurile și munții, ați putea ușor să vă imaginați câtă bucurie și câtă fericire umplea inimile acestor doi și a copilului și a bătrânului în singurătatea muntelui. Este ceva pe care nu-l poți descrie, îl poți numai simți. Vă invit să faceți această experiență ca să puteți să înțelegeți pe cei doi. Oare să fie fără importanță și mențiunea care ni se face atât de des în Noul Testament, că Domnul Iisus se ducea în munte și se ruga singur acolo? Doamne Tată Ceresc, mulțumim că... De data aceasta ne-ai vorbit mai pe larg despre modul în care ne putem apropia mai bine de tine, iată că și poziția noastră fizică, mai ales mediul în care ne aflăm, ne ajută foarte mult sau ne poate împiedica să ne apropiem de tine. Ajută-ne să ne facem și noi un obicei de a ne retrage cât mai mult singuri cu tine, așa cum Domnul Iisus însuși făcea lucrul acesta când era ca om, ca noi pe pământ. Fie că ascultarea mesajului de astăzi să ne apropie mai mult de tine, să ne ajute să te găsim și să putem să rămânem cu tine pentru toată veșnicia, amin. Prin lumea aceasta, mereu călător, mă înalți către tine cu mari pedetori. La orice lumină trebuie să și șoptesc. Isus ce mult. Te iubesc, te iubesc, la orice lumină trăisar și șoptesc, Iisuse ce mult, te iubesc, te iubesc. Ne aflăm în versetul 15 de la Evanghelia după Luca de la capitolul 10, cu ocazia căruia am avut deja câteva gânduri în lecțiunea trecută, Gânduri cărora le asociem și pe cele de astăzi. Citim versetul. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit, stând în sac și cenușă. Domnul Isus deplânge aici cetățile în care a făcut atâtea minuni și totuși au rămas împietrite și nu s-au pocăit. Cetățile de astăzi văd minuni ale tehnicii, ale medicinii, ale cinematografului, dar ce văd la noi? Vai! La noi care ne numim creștini văd certuri, certuri între partidele religioase, ignoranță, goană după slavă de șartă, după bani, după plăceri pământești și așa mai departe. Dintr-un anumit punct de vedere, cetățile de azi nu au aceeași răspundere față de Dumnezeu, ca și cetățile de odinioară, prin care trecea Mântuitorul, însă, mare răspundere au cei care sunt trimiși ai Domnului Isus să mărturisească Evanghelia și în care cei cărora le vestesc nu au ce vedea. Viața nouă pe care au primit-o prin credința în jertfa Domnului Isus, dacă au primit-o, este o minune a Harului care trebuie să fie văzută de toți. Interesant este almacirea numelor acestor cetăți. Horazin înseamnă acolo unde este un meșter și mai înseamnă și sobă care fumegă. Bețaida înseamnă casa peștilor, casa pescuitului, locul mrejelor. Se potrivește această mustrare celor care ar fi trebuit să fie în fruntea lucrării lui Dumnezeu cu trăirea lor după numele pe care îl poartă, creștin. Adică acolo unde este Hristos sau vestitor al Evangheliei. Casa pescarilor. Dacă noi, care ani și ani de zile am tot auzit glasul Domnului Isus, chemându-ne să fim ca El, chemându-ne să ne însușim felul Lui de a fi și care am fost martor la multe din minunatele Lui Lucrări, ca odinioare cetățile Horazin și Bețaida, și totuși nu ne-am pocăit cum se cuvine, vom auzi odată cuvântul Lui de mustrare și o sândă în ziua Marei și dreptei judecăți. Haideți să ne pocăim acum la abuzul acestui indemn ca să nu cădem în împietrire totală. Păcăință înseamnă părăsirea vechiului fel de a fi și primirea unui nou fel de a fi, felul de a fi, de a trăi al Domnului Isus. Nu numai o peticire de haina a moralei, ci o schimbare din temelii, o concepție nouă și o trăire nouă. Aceasta este adevărata pocăință. Dragul meu, te-ai cu adevărat? Nu numai faptul că mergi la una din adunările creștine împlinind practicile ei înseamnă pocăință, ci, așa cum s-a spus, primirea felului de a fi al Domnului Isus prin nașterea din nou. O dovadă puternică și de netăgăduit, adevărului că mersul la biserică nu te pocăiește? O avem în exemplu lui Iuda care l-a vândut pe Domnul Hristos. Să nu uităm și să ținem bine în minte că Iuda a fost împreună cu Mântuitorul timp de trei ani și aproximativ jumătate. El a umblat cu Mântuitorul, zi și noapte a fost cu el, a fost martor ocular la toate lucrările pe care le-a făcut Domnul Isus, și totuși a ajuns și a rămas să fie fiul pierzării. Deci, mersul la adunare, ani de zi, o viață întreagă, nu te schimbă deloc dacă tu nu-l primești în tine, în viața ta pe Domnul Isus, dându-ți o altă fire, o fire nouă de copil al lui Dumnezeu. În versetul următor, în versetul 14, cu privire la vaiul pe care l-a rostit asupra acestor două cetăți, Domnul Isus spune: De aceea, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Răspunderea care se naște din respingerea Harului se află în aceeași măsură directă și proporțională cu mărimea Harului oferit. Cu cât Harul ți-a fost oferit mai din plin, mai minunat și mai mare, cu atât răspunderea este mai mare. Ți s-a oferit un Har mare? Mare va fi și răspunderea ta în ziua judecății dacă l-ai respins. Să avem mare grijă de harurile care ni se oferă zilnic din partea lui Dumnezeu, ca nu cumva să respingem vreunul și astfel să ne facem răspunzători în fața lui Dumnezeu. Deci spune Domnul Iisus, în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Care era păcatul Tirului? Foarte mare. El era centrul cultului lui Baal. Iată ce zice Domnul despre voievodul Tirului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis Eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnie lui Dumnezeu în mijlocul mărilor, te voi arunca în groapă. Textul acesta se găsește în cartea lui Ezechiel, capitolul 28. Tirul, deci, era un prototip al satanei, pentru că s-a așezat în locul care i se cuvine numai lui Dumnezeu. Cu toate acestea. Păcatul lui e mai ușor decât al celor care resping în mod conștient și voit pe Domnul Isus și Harul Său, pentru că el, tirul, făcea păcatul din neștiință. Dacă s-ar fi făcut în el minunile care s-au făcut în bețaida, s-ar fi pocăit de groaznicul lui păcat. Mare atenție, frații mei, la Harul lui Dumnezeu! Să nu-L respingem! În versetul 15, versetul următor, Domnul să spune, Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până în locuința morților? Cerul este icoana celui mai mare har dumnezeiesc, iar locuința morților, Hades în grecește, este icoana celui mai grozav adânc, celei mai fioroase îndepărtări de Dumnezeu, pentru acela care respinge Harul Lui. Până la cer a fost înălțat Capernaumul, pentru că Domnul Isus locuise în el, devenise cetatea Lui. Faptele Domnului Iisus au petrecut în fața ochilor locuitorilor din Capernaum. Mântuirea lumii în Capernaum a fost vestită de Domnul Isus cu toată inima. Însă Capernaumul n-a luat seama la bunătatea și Harul Domnului. Ochii i-au rămas orbi, urechile surde și inima împietrită. Cu cât mai aspră judecată avea să vină peste el, îi spune, vei fi pogorât până în locuința morților. Această istoricire este un îndemn foarte serios pentru oricine a ascultat Evanghelia. Prin aceasta Dumnezeu l-a ridicat până la cer. Dacă însă își astupă ochii, își înfundă urechile și își închide inima, atunci a dat cu piciorul harului și s-a osândit singur la o aspră, o mai aspră pedeapsă. De aceea, câtă vreme cheamă la mântuire, câtă vreme chemarea la mântuire mai răsună încă în lume, fiecare să se grăbească să vină la Domnul Isus și să-L urmeze. Altfel, pogorârea în îngrozitoarea locuința morților este dreaptă. Numele Capernaum în tălmăcire însemnează loc frumos sau locul mângâierii. Numai singur numele frumos pe care ți l-ai luat nu ți ajută la nimic în ziua dreptei judecăția lui Dumnezeu. Trebuie pocăință și întoarcere la Dumnezeu acum fără nici o amânare. La versetul 16, Domnul Iisus spune, Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește, iar cine mă nesocotește pe mine... Ne socotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Domnul Isus este una cu trimisul său, și pe cine trimite El îl umple mai întâi cu puterea, înțelepciunea și dragostea Lui. Lucrarea pentru care este trimis o face din Hristos, prin Hristos și pentru Hristos. Și lucrarea este una singură, așa cum scrie limpede Sfânta Carte. Isus a răspuns. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în acela pe care l-a trimis El. Cine spune că este trimisul lui Dumnezeu, dar nu îndreaptă sufletele numai spre Domnul Isus și jetfa lui, este un mincinos. A îndrepta sufletele spre Isus înseamnă a le îndrepta spre felul lui Isus de a fi, spre trăirea lui Isus, spre ascultarea lui Isus. Ascultare pe care el a avut-o până la moarte. A numele Isus, fără să-ți însușești felul lui Isus de a fi, înseamnă nesocotirea lui și a Tatălui Ceresc. Cine mai așează ceva între suflete și Isus, împiedică apropierea și contopirea lor cu Isus, cu felul lui de a fi. Cei șaptezeci de ucenici în misiunea lor. Nu făceau altceva decât lucrarea de înălțarea Domnului Isus, ca oamenii să poată crede în El. Ei nu vesteau nici legi, nici rânduri El, nici sisteme de morală, ci vesteau un singur nume, Isus și Evanghelia Sa. Ei chemau sufletele să intre sub stăpânirea Lui. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu, căci cine se apropie de El cu credință și pocăință, primește o nouă viață cu o nouă gândire și simțire. Această viață este veșnică și fericită, este viața din viitoarea împărăție a Lui Dumnezeu. Deci, Domnul Iisus spune în versetul acesta, Cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Frații mei, Haideți să ne cercetăm adânc în lumina acestor cuvinte sfinte ale Mântuitorului nostru. Nu cumva ne socotim în noi întregirea și lucrarea noastră pe Domnul Isus? Dacă nu ne însușim 100% felului de a gândi, de a vorbi și de a lucra, să știți, asta înseamnă că îl ne socotim. Adică nu îl punem pe el la socoteală. Nu ținem cont de felul cum gândea, vorbea și lucra el, ci ținem cont de felul cum gândim, vorbim și lucrăm noi după cum ne place nouă. Deci pe el îl înlăturăm. El nu are nevoie de niciun om în lucrarea lui pe pământ dacă mai întâi nu s-a repădat total de sine omul. Și după ce omul s-a repădat de el, se ne socotește pe el, își însușește în toată ființa lui felul lui Iisus. Deci îl socotește pe Isus. Numai cu un astfel de om poate Domnul Isus să lucreze pe pământ. Numai cine are felul Domnului de a fi, adune cu el și să vârşește tot timpul lucrările lui. Altfel, risipește zadarnic valorile lui Dumnezeu. Cine umblă în numele Lui Hristos după câștig mârșab, după slavă de șartă și după întărirea Duhului de partidă, acela risipește valorile Lui Dumnezeu și ne socotește pe Domnul Isus, care s-a jertfit ca să strângă într-un singur trup pe toți copiii Lui Dumnezeu cei risipiți. Cine vrea mai întâi voia Lui Dumnezeu și nu lucrarea Lui Dumnezeu, acela este potrivit pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Deci ordinea este în Întâi voia lui Dumnezeu în viața mea și apoi lucrarea lui. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. În versetul următor, versetul 17, citim că cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iată așadar că cei 70 de uceniși s-au dus și au făcut lucrarea și s-au întors înapoi. Vedeți, de la împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, de la ascultarea poruncii sale, de la o supunere totală față de voia Lui, nu te întorci decât plin de bucurie și lumină. Bucuria este roada ascultării totale de Dumnezeu, iar ascultarea este roada lepădării de sine. Orice întuneric de tristețe și teamă este rezultatul neascultării noastre de Dumnezeu și de cuvântul Lui scris. Dacă cei șaptezeci de ucenici ai Domnului Isus nu s-ar fi supus și nu ar fi împlinit în totul cele spuse de marele lor învățător, în clipa trimiterii lor în misiune, nu s-ar mai fi întors plini de bucurie și niciun drac nu le-ar fi fost supus. Dracii, de orice natură ar fi ei, se supun numai acelora care mai întâi au supus ei voia lor Domnului și l-au ascultat fără abatere tot ce spune el. Mântuitorul nostru de aceea a câștigat o biruință strălucită asupra morții și asupra diavolului, Pentru că s-a făcut ascultător în toate lucrurile și în toată vremea față de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă viață, bucurie și biruință. Frații mei! Cum ne întoarcem noi din misiunea în care am fost trimiși de Domnul Isus? Dacă i-am ascultat în totul cuvântul său, atunci dracinii s-au supus, iar noi ne întoarcem și raportăm plin de bucurie toate cele întâmplate. Da, trebuie să dăm socoteală înaintea Domnului în toate și să-i mulțumim cu recunoștință pentru biruința câștigată în numele Său. În versetul 18, Domnul Isus. Față de bucuria aceasta a ucenicilor pe care și-o exprimă cu ocazia întoarcerilor, spune următoarele. Iisus le-a zis, am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. Haideți să ne gândim puțin și asupra acestui verset. Numai Iisus, adică felul lui de a fi, vede pe satana ca o lumină care cade. Din starea Domnului Isus, poți cunoaște care este satană și care nu. Să nu te iei după lumina care o vezi. Ea poate fi o lumină care cade, deci o satană. Lumina care cade devine repede întuneric. Decât o lumină mare care cade, mai bine o candele mică, dar să rămână statornică în locul unde este așezată. După ce ucenicii întoși din misiunea lor, au dat socoteală, plin de bucurie Domnului Iisus de biluințele de care se învredniciseră, pentru că ascultaseră în tot cuvântul lui, el le zice, am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. Într-adevăr, numai ascultarea și supunerea noastră față de Dumnezeu și de cuvântul lui, îl doboară pe satana din toate locurile în care stăpânește. Ascultarea desăvârșită a Domnului Iisus față de Tatăl Ceresc, a aruncat pe satana din cer și din toate drepturile lui. Una din tălmăcirile numelui ebraic satana este pârâșul, urmăritorul. Cei care, prin ascultare de Dumnezeu și prin credința în Domnul Iisus Hristos, au înviat la o viață nouă și au fost așezați în locurile cerești în Hristos Iisus, nu mai pot fi pârâți înaintea lui Dumnezeu de satana, așa cum a fost Iov, întrucât acest vrăjmaș nu mai poate intra în cer. El a fost doborât prin ascultarea Domnului Isus. Duhul luciferic, adică mândria și răzvrătirea, este aruncat din cer, din stările de cer, prin smerenia și supunerea Marelui nostru Mântuitor. Cei care se așează pe scaunul care se cuvine numai lui Dumnezeu, nu pot intra în cer. Mândria este păcatul care nu are circumstanțe atenuante, adică nu are dezvinovățiri, înaintea scaunului dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Cel mândru este condamnat fără cercetare. Unii cercetători ai Sfintelor Scripturi spun că Domnul Iisus de aceea a amintit cuvintele din versetul de mai sus, pentru ca ucenicii, care făcuseră lucruri așa de mari, să înțeleagă primejdia care vine prin mândrie și să fie feriți de ea. Oricum ar fi, știm că satana nu mai poate intra în cerul în care se află Domnul Isus, iar cei care s-au predat cu adevărat lui, în așa fel ca să nu mai trăiască ei, ci Hristos să trăiască în ei, nu mai pot fi dobărâți de acest mare vrăjmaș. Diavolul nu mai poate intra în Isus, pentru că a fost biruit odată pentru totdeauna. Cine rămâne în Hristos este ascuns în el, Împreună cu el în Tatăl. Aici nu poate intra satana. Slăvit să fie Domnul! În versetul 19, Domnul Isus continuă și spune Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Făgăduința puterii creștinilor de a călca peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului fără a fi vătămați este o aducere a mintei a psalmului 91 cu versetul 13. Acolo, pe lângă șerpi, se mai spune și lei. În alte traduceri este cuvântul balaur, prin care se înțelege satana. Deci șerpii, scorpile, lei, balaurul, au înțeles duhovnicesc, adică tot ce este veninos, purtător de moarte. Cei ce sunt cu adevărat ucenici ai Domnului Isus au primit putere să calce și să zdrobească tot ce poartă moarte. Sfântul Grigorie, teologul, zice că șerpii despre care vorbește Mântuitorul aici sunt păcatele cele mari de moarte, iar scorpiile sunt păcatele mici. Sfântul Ioan, gură de aur, înțelege prin șerpi puterile diavolești. Despre diavol el spune așa, Prin noi înșine dacă voim, el este mai mare și puternic, dar dacă voim, el devine mic. Dacă suntem cu băgare de seamă la noi înșine și dacă suntem împreună cu împăratul nostru, el diavolul se teme. El a fost făcut pentru călcarea picioarelor noastre, dacă voim. Iubiți ascultători, anunțăm încheierea programului de 136. Dorim ca toți ascultătorii să ne grăbim, să intrăm în compania Domnului Isus, să intrăm nu numai în compania lui, ci în el și rămânând în El, să ne putem bucura de toată puterea pe care a câștigat-o El de la Domnul Dumnezeu Tatăl prin moartea și învierea Lui asupra Lui Satan și oștilor Lui și apoi să fim duși împreună cu El, să împărățim în vecii vecilor. Amin.